Avisamos a música, eh, trasladámonos aquí, Pertiño, a, a sí. Garimos de Badalona. Oh, a vernos a recibir nada menos que Rubén. Ru Rubén, preséntate, que muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Ben, tam? ben, eh, agradecete que, que, que estés con nosotros que nos comuniques cousas, novidades actividades, actuacións próximas eh, e cousas que eh, hai pouquiño mm, tendes xa previsto e eh, que mm, para pronto tamén eh, algo que ten que ver precisamente tamén co Entroido me parece que en Jeffia tendes algo, bueno, a ver, contanos, contanos Ru Rubén, volvo bueno. a repetir ti pertences á Asociación Agarimos de Badalona eres un dos membros da, da sí. xunta directiva uh -huh. Vale eh? Rubén, Graciñas eh... por atendernos, veña, contanos cousas de agrimos Bueno, que cousas contarlo, non? Eh, aquí estamos xaballando sempre bueno, pillasme un ensayo hoxe, vale. estamos ensayando como cada sábado pola tarde Agradece uh -huh. que teñas eh... ese delicadeza con nosotros, me ven Dime eh... De nada, bueno, estamos... Tamén temos esa lacha de, de cartón, de pintura, de cousas, porque ímos a salir eh, por Badalona o, o próximo día o de marzo. Eh, no entro de aquí, de, de Badalona. Vale. Eh, bueno, eh, faremos o recorrido con gaitas, con música galega. Por aquí, eh, nada, representando, pues... Bueno, un trail que é tan importante en Galicia, eh, mm. o transmitimos tamén aquí. Tran, tran, Transmitides, pero que ademais participades coa co co, co, co, co, bueno, co a elección de disfraces que que vós acompañades tamén, lógico, si por eso falas de cartón, zum. ¿no? Sí, sí, sí, vamos hemos retrasados de bueno, de dito, okay. Que... Bueno, non hai que descubriro. De... De... Non hai que descubriro, que que vaian a a arrugar de, de, de Badalona e que que que saipan, descubran, que descubran na vosa presentación do seguinte, non? Claro, claro, cando veñan xa nos verán aquí a, a todos os socios e socias. Sí, sí, sí. Bueno, vené... Todos benefazados. Es, eh, es, eso é precisamente o que fai falta non que que participen tamén como uh -huh. os outros da, da, da festaza que que vo, vo, vos sempre acompañades cada vez que participades de verdad claro, claro. por certo uh -huh. algunha cousa máis que hai que decir eh, que é interesante que os nosos os ointes e seguidores xa saben de de, de, de lugar de, de momentos anteriores é o feito de que na asociación aí tendes un, un restaurante entre comillas, algo fora de serie que, que ademais ofrece unhos menús eh, casi por así decilos, de, de saldo non a 11 euros, teño entendido Sí si, sí, a 11 euros menú con primeiro, segundo eh, postre ou café Ajá. bebida e pan sí, sí. eh, super ben temos aquí o coxiñeiro que é unha maravilla de cociñeiro claro. eh, fai... Temos a, a paella típica dos xoves, uh -huh. tamén empanadas, temos, bueno, un pouco de todo, de variedade. Uh -huh. Depende da semana e depende do día. Uh -huh. eh, aquí estamos, bueno, o, o restaurante está a tope. Sí, sí. Superbó todo... Dende pues, eh, super de, de, de a <risas> de parte que xe toca Felicitos de nosa parte por o feito de que Bueno, sí. que, que, que están dando A coñecer a, a gastronomía galega eh, Ponendo en valor, lógicamente sí. Bueno, os coito unha quería que quería comentar casi, casi a millorir millor Comerir o restaurante que fazer na casa A máis pulpo de, de categoría non? Pues, que, eh, O verde pulpo, sí. Sí, sí, sí. Vaya, pues, de categoría É... Eh... Sí escoita o Rubén, tamén tendes eh, uh -huh. eh, bueno, teño pensado, teño, teño creído que te, tamén facedes colaboracións e participades noutros de eh, me parece que tamén fixestes ou non sei se si, si, a mellor trabúcome, pero eh, co, co, co hai pouco estiveestes nunha non nun, nun serán que se fixo aí co, cos de co, co, Verda. A asociación de... de bueno, estivemos no serón de, de Hospitalet De Hospitalet, uh, sí, sí, sí Sí, que se fixo aí un par de meses ou así uh -huh. E despois sabemos que os compañeiros del COVA fixer algún Que non no no podemos o ao grupo sí. uh -huh. Exacto uh -huh. E eh, eh, aí estamos A tope a, a, do cañón de de todo o que podíamos facer e participar sí, sí, sí. Eh, sempre preparando, bueno, fazendo... preparando moitísimas cousas hasta a revista e sí, sí, eh, eh, eh, claro, claro a revista xa está en marcha xa xa o que vai pasando durante estes meses xa o temos coñido en, mm -hmm. en en artículos e demais eh, xa Claro. ndo en eso y eh, preparando también ese, ese esa eh, exposición de mm, me parece que también facedes o, o, esa exposición de doces, s de así de sí. Eh, eh, eh, eh, verdad tem paradas me parece que también había una celebración especial ¿no? sí claro esto es bueno esto fue país en octubre de novembro Eh, bueno, cada ano facemos empanadas, tortillas, e roscóns. Sí, É unha tradición xa. Sí, sí. no centro. Claro. Donde todas toda a xente benvida para para poder poñera a súa empanada e a súa tortilla Rubén, sí, sí. O, o, o, o, o grupo ou a banda pues, participa en, en, en, en moitísimas actuacións, pero tendes un grupo especial, un grupo que, que, que acompaña a ese grupo especial ten eh, música eh, diferente ou sí popular e eh, especial por o efeito de que acompaña instrumentos que non son moi moi non sei, non son moi de diario é dicir, a, a, cordión, a o, o saxo sí, sí, a, é verdade, sí. que ese é un grupo uh -huh. um, a charanga, non? Un, bueno, non sei, como hai chamades? Sí. chamamos de bueno, a charinga é un nome especial Charinga eh, eh. Sí. Sí. Eh, bueno, eh, a charanga de agarismos bueno a formamos unha parte do grupo si sí. eh, sí que intentamos, bueno, pois pues, Dentro do da escena cultural e colledas uh -huh. as cancións tradicionais, é fácil dar unha volta e facelas con saxo, eh, con clarinete, así. É eh, bueno, o sea, eh, algo con máis instrumentos diferente. Con máis instrumentos que non son so, somente a gaita, non? Exacto, exacto. Eh, a charinga. unha volta de tuerca, a cultura e, eh, eh, bueno, porque... Eh que antes también habían saxos y clarinetes claro, bueno. claro sí pero pero o, o, por lo será a las asociaciones galegas en cataluña no tenían ese, ese especific, esa especificidad y, y eh, bueno uh -huh. pues pues la parte que, que, que te toca por felicitaciones por ese trabajo que está a facer y uh -huh. eh, eh, de verdad es que es una cosa interesantísima otra cosa que quería comentarse uh -huh. eh, tendés previsto grabar ou, non sei, o grupo esa charinga, algúnas cancións ou para, para despois que disfrute dos ointes e seguidores e se non tendes previsto por lo millor, se eu convidaríavos a vir aquí aos nosos estudios que temos un estudio paralelo do, do oficial de directo e gravar aquí uh -huh. pois a lo mellor dúas ou tres cancións Bueno, de momento non temos previsto nada desto, de pero Oye, nunca nunca sabemos cómo poder surgir la cosa y no os encantados de, de que nos convivides a, a grabar y así... Uh -huh. Pues pois, así que podemos pensar eh, pues, eso no falando, eh, eso, diría, eso quería nos, decir, no. si, decir porque para un... nosotros sería uh -huh. Para nosotros delicia. sería un placer enorme y además Radio Cornellà seguro que estaría encantado de, de, de saber que vosotros de, de, de, decidides hacer <risas> una vosa grabación en lugar determinado. Eh, aquí hai medios suficientes como para que vosotros poidades pues, eso grabar dos ou tres ganzos. A parte da, da participación na, na radio que podedes ser tamén facela, pero que, o, que, o que quero dicirvos é que si eso se grava pois m, m, con, con calidade, loxicamente despois vos vosotros sí, podedes eh? eh, par, facelo participe a, a socios e seguidores. non exactamente. Ah. Pois, eh, mantemos o contacto eh, nos encantados de esta oportunidade Fala yo equipo eh, estádes convidados podemos quedar nun día unha tarde unha, un, un, un sábado que, que non teñades demasiado ensayo pues a chegadevos aquí uh -huh. e nos, pues, sabéis, eh, encantados Vale genial sí, verdad sí, sí. Mo ben. Sí. Rubén sí, sí. que te agradecemos moiísimo que iremos a visitarvos noutro momento que teñades previsto algunha actuación que ademais do entroido tamén tenes preparar moitas cousas máis non Sí, déxame incidir tamén que temos a festa ma mm. ao lado do, do local mm. e eh, do restaurante. Sí. Temos a festa o día 17 de, de maio. Pois pues nada menos. Aqui na plaza tras tra lapargar en Madalona esta. Vez. Mm. Convidados, obviamente eh, toda que queira vir, toda a xente que queira vir está convidada eh, Volve a repetir, volver a, volve a repetir o día, volver a repetir o día e o lugar, peña. Vamos a ver. Estaremos o 17 de, de maio, o Na rúa Trafalgar en Madalona. Sí. Na na rúa Trafalgar. Sí. Plaza Trafalgar, ah, sí. plaza, plaza, Pla moi bien Plaza Pla Trafalgar. Plaza, sí. Eh, podes pode facilitar o teléfono tamén porque ao mellor ese teléfono pode servir tamén para reservar eh, mesa ou reservar xantar no, no, no restaurante, non? Eh, si sí. Eh Por... Na, Dame un segundo Sí, sí, claro que te dou. estamos en directo, pero podemos esperar, agardar un momentiño para que tides facilítese ese ese ese contacto que que, que a xente pois pues... Sí. Mira. Eh, estamos en Carrer de París 45 bajos en Badalona. Hm. Eh, se queredes reservar, eh, o 93 460 2022. 93 9, 9, 3, 4, 60, 20, 22. 20, 22, exacto. ¿Hay que preguntar por alguien en especial o directamente se ha recoyecido? Cualquier... No, vale. ya, ya o, o... la persona que recibe, seguro que se ha nota, ya... ¿no? Sí, sí, sí. exacto. Rubén, é un placer falar contigo e agradecerche moitísimo que, de, que, que, monsi, que deixales os teus ensaios eh, eh, si, para, no, para atendernos si, si. tan amablemente que teñades moitísimo que va, éxito prazer, Moitas gracias por acordarvos de nos eh, cando que irades estamos Rubén. por aquí e eh, eh, para facer música e o que faga falta Moitísimas gracias Rubén apertas saudosas para todos vosotros eh, felicitacións ao vos equipo Igual para ti. Ben, Moitas gracias. Vale. Moitísimas gracias, Apertas. Rubén. Hasta otro momento. Chao. Chao. Ben, despedimos a Rubén, que eh, parecía que estaba algo cortadiño cortadinho falando, pero que, que en realidad deu-nos de a coñecer cousas interesantes, moi importante, o día sí. das seis de, de, de maio. Esa da gran festa, 7 de maio, esa grande festa que, que teñen previsto para para disfrute de todos los uh, socios y simpatizantes que se acheguen precisamente a Garimos de Badalona. Na... Será audio de letras, pra ¿no? Plaza Trafalgar, que precisamente Dio de Alegre, lógicamente. Sí, señor. Venga, música para continuar. So yummy.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 non ha de faltar Vente conmigo e fare Todos son bellos de noite casala El la, la la la la la la la la la la la la la troes quedas nos toca Cuando miras para mí, eh, mueto me txicalo son criado de servicio, non puedo atender a todo. Ay ala la la la la la la. Andas para arriba, para baixo, como a folla da pereira, andas para arriba, para baixo, non atopas quen te queira. Ay ala la la la la la la. O verde sin da hora repare ye. se reparará maicedo no amaba que ngameye ayala ay, la la la la la la la bobos dan la despedida por riba dun apzeta e agora non canto mais se que teño a garganta seca ayala ay, la la la la la la la